Частина перша, Третій урок, Історія Урок вчительки Чабашіри. Коли пролунав дзвінок. Вона увійшла, що сигналізувала про початок уроку. Проте поведінка учнів не змінилась. Тихіше. Сьогодні урок буде більш серйозним Вчителька Саєчан. Що ви маєте на увазі? Клас вже дав їй прізвисько. Кінець місяця. У нас буде короткий тест. Передайте це заднім партам. Вона роздала папірці першому ряду. Згодом тест потрапив і на місці. Тест містив по декілька запитань до кожної з п'яти основних тем. Я нічого не чув про це. Я не хочу складати його. Заспокойтеся. Цей тест призначений тільки для того, щоб посилатися на нього надалі. Він ніяк не вплине на ваш табель успішності. Ризику немає, тож будьте спокійні. Однак списування, звісно, заборонено. Її слова були трохи дивні. Зазвичай оцінки відображаються тільки в табелі. Однак слова вчительки Чабащири – дещо інші. Схоже, вона має на увазі, що ці оцінки не будуть відмічені в наших табелях, а будуть впливати іншим способом. Но, можливо, я надто переймаюсь через це. Якщо це не буде зараховано до табеля, боятися нічого. Коли тест почався, я переглянув запитання. 20 запитань, по 4 на розділ, і за кожне 5 балів, тобто 100 балів. Проте запитання були надзвичайно легкими, тому відчувалось розчарування. Запитання у цьому тесті приблизно на два рівні нижче, ніж на вступному іспиті. Тут все занадто просто. Так і думав. Приблизно три запитання були складнішими за інші. А останню задачу з математики – неможливо розв'язати без використання складних формул. Ні. Чому ці завдання такі складні? Це явно не для першого класу старшої школи. Останні три запитання мають інший рівень. Не було б нічого дивного, якби вони були додані помилково. Чому вони вимірюють наші здібності цим тестом? Ну, я просто розв'яжу ці задачі так само, як на вступному іспиті. Вчителька Чебащіра спостерігала за всіма, ходячи по класу. Я глянув на Хорікіто. Вона впевнено заповнювала відповіді на запитання. Схоже, вона отримає відмінну оцінку. Я продовжував дивитися на тест, поки не пролунав останній дзвінок.